Capítols musicals amb Rafel Corbí, la música en català. Protagonistes de la música en català, també a la nostra sintonia. Avui recordem la música de Ramon el nen a la foc Mira el seu avi treballa veient-lo assegut el racó fa temps que ha perdut la rialla un plat de fusta està fent copiat d'igual el de l'avi i va pensant dintre seu com a son pare explicant Ramon Calduc i Jiménez va néixer a Moncada i Reixac, al Vallès Occidental, el 5 de novembre de 1928 i va morir el 24 de setembre de 2008. Cantant català, conegut artísticament com a Ramon Calduc, fou tot una institució de la cançó melòdica barcelonina dels anys 60. Va començar la seva carrera professional el 1948 i es va donar a conèixer als festivals de la cançó mediterrània i Cançó de Benidorm. Durant els anys 50 i 60, actuà com a cantant de l'orquestra melodia i va ser conegut per cançons com Los Gitanos o El Viejo Frac i per versions de Beguent de Beguent o Edem Mantenent, entre d'altres. Tal era el seu èxit que entre el 1959 i el 60 va arribar a gravar 20 discos. A mitjans dels anys 60, Ramon Calduc va començar a cantar en català, una decisió bastant insòlita i no exempta de riscos per aquell temps. No només va optar per diversificar la seva opció lingüística, sinó que no va adoptar a seleccionar cançons de caràcter nacionalista i en els seus millors moments de glòria va popularitzar les seves lletres per sardanes. Viva el seu fill que no juga i li pregunto... Va treballar amb artistes com Rudi Ventura, Josep Guardiola, Sara Montiel, Carmen Sevilla i va viatjar per Sudamèrica i Itàlia, participant al Festival de Sant Remo. El 1965 enregistra un primer EP en català temes de Josep Maria Andreu i Lleó Borrell i altres autors. L'any 1976 publica un LP amb cançons patriòtiques, La puntaire, Catalunya triomfant, un particular homenatge a la democràcia i al nacionalisme després de la mort del dictador, que va tenir una enorme repercussió popular i discogràfica. més galada que l'almònia, Catalunya de la plana fins a l'Empordà. Un paradís ens semblen sors conreus de des de l'Ebre als Pirineus. Un dia els àngels del cel es van i a alegrar i fent una sardana varen puntejar i al veure'l és bon nostre senyor, i això és la dança del vell amor. I buscant una terra doble on poder-la fer ballar, o el cor del nostre poble per sempre la va deixar, i el racó de Benzerrana li farà saber a tothom Go la terra catalana és la millor que hi ha al món En Ramon Calduc també va fer teatre actuar amb Joan Capri a La Reina a Relliscat i també compartir escena amb Mari Sant Pere. Ramon Calduc va continuar cantant ja gairebé sempre en català i de tant en tant van registrar àlbums en català de tot molt més aviat folclòric amb peces destacades també de la música en català. Als anys 70 va començar a tenir problemes de salut i a jubilar el mateix any 1998. L'any 2000 2002, se li va retreure un homenatge a la seva localitat natal. Avui ens ha acompanyat, amb els nostres espais, Ramon Calduc. Ben de dia, germans, demn-nos les mans, senyal d'amor, senyal de pa. Thank Fort, mentre diem adeu-siau. La llei que ens ve germà ens fa més fort i ens fa més grans i ens fa més bons companys també ens farà ser bons catalans. El nostre dolmiat jugarà...